Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan seluruh anggota badan kita dan gerakkan hati-hati kita ini hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. kemudian duduk sebentar dalam majlis ilmu ini insyaallah mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan hadirin hadirat muslimin muslimat jadi, untuk awal bulan hari itu, saya mohon maaflah. Tak berkesempatan datang, memandangkan tersangkut dengan jian jalan, Sampai terpaksa berhenti di Kota Darabansara, semayang malik kala. Adalah sesak. Ini baru sesak dunia, Tuan-Tuan. Hadirin, hadirat, muslimin muslimat Bagaimana kita di akhirat kelak akan bersesak-sesak di padang masyarakat. Menanti dan menunggu akan permulaan di soal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mahkamah Allah mahkamah Rabbul Jalil yang dikatakan digambarkan oleh para ulama satu tahun kita menunggu untuk di sisi di, dipersoalkan di, di oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya manusia tercari sesekali berjumpa dengan Nabi Adam minta disegerakan sampai daripada tidak boleh aku tak mampu untuk meminta Allah percepatkan sisa. satu demi satu manusia berjumpa dengan para nabi akhirnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut ana laha anala akulah yang berhak untuk berdoakan kepada Allah untuk diminta percepatkan hisab di hari mahsyar pula. Maka ini disebut sebagai Quran daripada ulama sebagai syafaat uzma, nabi memiliki syafaat yang paling agung di akhirat kelak. -akhir. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dengan kita hadir ke rumah Allah ini saya sangka ilmu ini sebagai usaha kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita melihat, mendengar akan kitab yang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yang dengan namanya lakha, himpunan hadis-hadis dan zikir yang waris yang sampai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar menjadikan kehidupan kita sentiasa ilmu akan Allah Subhanahu Wa Taala senjata nak mengamalkan sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan dia sebagai usaha kita untuk kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Jadikan setiap hidup kita sebagai ibadah jangan ibadah itu hanya terletak hanya tertumpu hanya diucuran dan mestikus merta-merta maka kita jadikan seluruh kehidupan kita ini ibadah maka nabi telah tunjukkan kita setiap saat setiap ketika setiap keadaan ada zikir-zikir ada doa-doa yang dianjurkan oleh nabi untuk kita baca sebagai umat nabi sallallahu alaihi wasallam kerana setiap kali yang kecil kita buat mengikut sunnah nabi besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat insya-Allah malam ini kita sambung bicara kita daripada kitab al-syarah karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala pada muka surat 57 ba apa yang patut dibaca bila bangun dari tidur. Wabisnad syekh الشيخ رشدي السيد جلال حسني حفظه الله تعالى متصل الى الامام النووي رحمه الله تعالى فجزاه الله عنا خير جزاء ونفعنا الله بعلومه واعوذ منا بالضلال والامين باب apa yang patut dibaca bila bangun dari tidur Tuan hadirin hadirat muslimin muslimat tradisi bincang selalu ini tentang hadis-hadis ataupun zikir-zikir yang dianjurkan kita baca tanpa terikat dengan waktu. Bukan tuan-tuan masih ingat zikir-zikir tersebut. Zikir yang biasa kita dengar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar, subhanallah wa subhanallah al la ilaha illallah wa hadahu la syarikalah, la hulmun wa la hulhamdu wa wa ala kilishayam qadir. Ini semua zikir-zikir yang Nabi pesan dekat kita, ada masa kosong, ada masa lap Ucaplah zikir tersebut sebagai tanda kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita buat ibadah pun kadang-kadang kita tak ingat. Tengah semayang pun kita tak ingat pakak berapa semayang ikut je, ya. menuju sembahyang jumaat. Kalau sembahyang seorang ai Dua, tiga kali naik, berapa orang keadaan kita semayang Tengah semayang, beri ibadah pun ada Allah kita terlupa, leka, lalai suruh dengan Dengan Allah SWT Kita leka dengan sebab sibuk dengan mikirkan dunia Apa lagi kalau di luar sholat, Di luar ibadah kita Maka mudah-mudahan kita hadir di masjid ini Mendengar akan mikir kitab Yang disyarat oleh Imam Nawawi Rahimahullah mudah mudahan kejadian ia setiap amalan setiap keadaan setiap ketika kita lafazkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada hilang penyakit lupa atau suruh pasal lupa ni kenapa kita banyak tak ingat Allah bila tak ingat Allah dia nak lupakan banyak lupa maka orang yang baca Quran maka insyaallah selamat daripada penyakit lupa dan nyanyuk ini disebutkan oleh para ulama berdasarkan kesahaman daripada nabi hadis nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang baca Quran, banyak berzikir dengan Allah, payah nak jumpa dia tengah penyakit nyanyuk. 80 tahun daripada usia yang muda sampai ke baca Quran, masa dia lebih mampu baca Quran, mata terang tak pakai cermin mata. Maka ini kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita kadang-kadang tak nampak dan agak ia sebagai sesuatu yang remeh. Maka tuan-tuan hadirin hadirat hadir, muslimin muslimat malam ini kita nak tengok tentang zikir-zikir doa-doa yang Nabi anjurkan kepada kita untuk kita baca apabila sudah bangun dari tidur. Ustaz, kami tak tidur lagi. Ustaz, nak nak baca bajar. Ya, kena baca. Persiapan. Kita nak tidur malam ini. Kita tidur malam ini, maka Nabi sebut. Ya, Nabi telah sebut dalam satu hadis tentang kaitan kita ini bila kita tidur, maka ada kaitan kita dengan alam ghaid. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullah, apa yang patut dibaca bila bangun dari tidur? Yang hidup ini merupakan sebahagian kematian. Kita dengar dalam surah Al-Mulk, Imam Bader. Ha? Imam Bader, atabaraka allazi al, wa al, al maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dengar biasa. Yang mana Allah itu yang menjadikan khalqal maut wal hayat Menjadikan kematian Menciptakan kematian Kematian itu suatu yang wujud Suatu yang ada Walhayah dan kehidupan Allah sipsakan mati Allah sipsakan kehidupan Untuk apa Allah sipsakan mati Sipsakan kehidupan Untuk menguji Untuk menguji Akan manusia ini Mana sah di calonan hamba-hambanya Yang berbuat aman kebaikan yang paling baik, paling terbaik dalam membuat amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kata para ulama maka al-mawt di sini maksud kematian yang hakiki kematian kita mati, ruh dari siapa roh dari kerajaan kita, maka mati hakiki, maka di sana ada mati yang tidak hakiki mati, mati yang bukan hakiki tapi ada syibis kepada kematian iaitu tidur itu sebagai pengajaran untuk kita mati bila kita tidur, nak ingat belum tidur ni kita nak mati. Mati sekejap, itu Allah Allah mati kata sebentar, maka keluar roh kita. Lah. Tak keluar roh, keluar, keluar keluar ke tak keluar, maka pastinya mati. Ini ya, tidur itu adalah proses, ya, proses ke kematian sementara. Kadang ada orang ramai orang yang tidur dia bangun-bang setelah itu tak bangun-bangun. Pejam mata tak bangun dah. Siapa boleh confirm dia tidur malam ni Esok confirm dia boleh bangun Allah lah harapnya hidup lagi esok Tapi harap-harap Belum tentu confirm esok masih ada ha, Esok masih ada kan? Iklan dan review Esok masih ada Belum tentu esok masih ada Untuk kita esok memang ada Tapi belum tentu untuk kita Mungkin kita tak nak dah Sengah tidur tu Tambah dengkur pulak. Nasib dengkur pulak. Dengkul. Isteri tak tahan. Kuih kita. Keduduk kita. Boleh mati. Kalau nak takdirkan mati ketika tidur, boleh. Tu semua. Wasya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah Nabi nak niatkan kepada kita. Maka tidur itu adalah suatu, suatu kematian yang sementara. Dan bila kita tidur... Ibarat seperti berada di alam barzah. Ibarat, kata para ulama. Ibarat kita duduk di dalam alam barzah. Biar kita tidur sebelah, isteri tidur sebelah. Hak kita mimpi lagi, isteri mimpi lagi. Ha, kita mimpi apa? Ha? Mimpi dapat lebih banyak. Isteri mimpi bakal kemah banyak, contohnya. Sedangkan tidur sebelah-sebelah, isteri lain-lain dimuliakan kata para ulama kata guru kami Dr. Syi Rusdi Al-Syeikh Jabal Hasni hafizahullah taala itu gambaran di alam barzah. walaupun duduk dalam kubur, satu kubur. Dikuburkan dalam kubur yang yang yang yang yang, yang sama. Kuburkan di tanah yang ramai dengan orang yang mati. mati lemas, mati di di accident di tanah tersebut. Tapi di alam barzakh walaupun duduk dalam kubur yang sama tapi alamnya berbeza-beza rasanya ni'mat berbeza-beza yang buat baik ni'matnya ni'mat kubur yang buat keburukan yang buat jahat buat maksyat dikenakan azab kubur walaupun duduk kubur sulah-sulah tidur sulah-sulah macam tu kata para ulama ni tu alam barzah masa tu itu, itu sebahagian pengajaran tentang kematian tentang alam barzah maka tuan-tuan hadirin hadirat ismini ismin, muslimat berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kima makna قال إنا من رحمه الله فيما معنى بركة إنا من نواضي رحمه الله بما معنى لبسوان بيهن كريم رواية كان لفد أبو هليره رضي الله عنه بهاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كله برشرة يعقل الشيطان على قافية رأش أحدكم إذا هو نامت لا تعقل يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل طرقل فإن اشتئق ض فإن اشتئق ض وزات الله تعالى إن حلت عقده فانتو باء إن حلت عقده فإن صلا إن حلت عقده عقده كلها فأصبح نشيطا طيبا نفسه وإلى أصبح قبيس نفسه كفلان أو كما قلت Artinya daripada artinya apabila seorang kamu tidur ni kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila seorang kamu tidur yakni di malam hari khususnya malam hari tidur siang Allah Alam syaitan akan mengikat di belakang kepalanya dengan tiga simpulan kita tidur malam hari ni, kejap lagi nak tidur Ingat hadis Nabi ini pesan kepada kita. Bila seorang itu nak tidur, bila dia tidur, masa setelah dia tidur, seseorang itu akan diikat oleh syaitan. Diikat dengan tiga simpulan di belakang kepala. Itu. Macam mana? Wallahu Alam? Simpulan itu, simpulan yang macam mana, tak, tak boleh kita bayang. Zahirnya tak nampak, tak. tak ada ikat benda apa tak pegang kepala kepala suami pegang kepala isteri tak ada ikatan cintilan nampak tak tak maka ini bukan ikatan hakiki ini bukan ikatan yang zahir yang boleh nampak dengan mata kita ini syaitan mengikat dengan ikatan talinya Allahu Alam tali macam mana tali rafiah ke tali apa Allahu Alam Allah yang mengertahui karena alam raih berbeza keadaannya dengan alam zahir kita yang alam nyata kita dan setelah Nabi sebut kepada kita Nabi kata jangan kamu beristinja. Nabi kata kepada kita bahawa satu hari nanti datang oleh kumpulan jin datang kepada Nabi. Maka bawa Nabi pergi kepada kaum dunia, jin. Nabi kita diutuskan bukan untuk manusia juga untuk alam ghaib, untuk alam jin. Maka jin juga menjadi mukallaf, wajib beriman dengan Allah, wajib beriman dengan Rasulullah SAW, wajib sembahyang, wajib wajib puasa, wajib zakat, sama macam kita syariat Nabi Muhammad yang beriman masuk surga, yang kufur dengan agama Nabi Muhammad, masuk neraka Allah di kalangan ini ini, ini benda yang benda yang balik, benda yang hatikan semua kita ni mukallab bila-bila balik ada pun jin, setelah lahir sejak lahir itu dia asli disebut sebagai sinil taklif, wajib dia kena, kena, beriman, wajib mengamalkan ibadah, maka kena belajar juga kena belajar bagaimana nak buka ibadah Maka Nabi kita dipanggil oleh jin untuk pergi berjumpa bertemu dengan kelompok atau kumpulan kaum jin ini. Maka Nabi pergi berjumpa. Hadis riwayat Alhamdulillah al-Masha'ud. Dalam kitab Syabuh Khair tak ada alif disebut, sebutkan. Alif Maka disebutkan di situ, maka Nabi bacakan quran kepada mereka. Mereka dengarkan Al-Quran. Kemudian setelah itu, maka jin pun minta Ya Rasulullah wa al Apa bekalan kami, bagi bekalan kepada sikit. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bekal kamu ialah segala tulang-tulang yang disembelih dengan nama Allah. Tulang-tulang yang itu tulang-tulang binatang yang disembelih dengan nama Allah. Maka itu makanan kamu dan najis-najis binatang, manusia ini merupakan makanan bagi binatang kamu alam jin. Jin pun ada makan juga, tuan-tuan. Allahu a'lamlah macam mana kita tahu. Mungkin ada kucing dia kot, macam kucing kita, Allahu a'lam. Ini Nabi sebut dalam satu hadis. Lalu Nabi pesan kepada para sahabat, janganlah kamu beristinja menggunakan tulang dan juga dan juga najis tadi. Karena itu adalah makanan makanan saudara kamu. Tulang yang kita makan itu Allah balut dengan daging lain, maka diberi makanan kepada jin-jin yang ada. Ini kata para ulama berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulang yang kita makan. Ha, bukan jalan tu buat kajian pula ambil tulang tu bulan tinggal pegang suruh tengok Ustaz al apa pun rupa macam tu juga alam baik tak sama dengan alam nyata kita zahir dia nampak begitu hakikatnya Allah SAW yang mengetahui tentang alam tersebut baik maka Nabi sebut bila kamu tidur maka syaitan akan mengikat di belakang kepala dengan dengan tiga simpulan tiga ikatan setiap satu simpulan dia akan berkata tidurlah dengan penuhnya haralalaikailun tawil farq malam masih panjang malam masih muda tidurlah tidurlah kata jadi jadi apa sesuatu itu maka tidurlah tidur, tidur, tidurlah Maka sefar kata sebut pada kita malam masih panjang tidullah cakap kata. Malam kamu masih panjang lagi. Namun apabila seorang itu sedar dari tidurnya. Kita jaga dari tidurnya. Lalu dia menyebut yakni berzikir nama Allah. Terjaga alhamdulillah. Terjaga Allah akbar. Terjaga subhanallah. Katut terjujuh tengah malam. Terjaga Allah subhanallah penat dia jaga bangun nak bangun malam, subuh malam bangun, terjaga buka mata sebut alhamdulillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi, maka ter, terlepaslah satu simpulan. Ada tiga simpulan. Bila terjaga saja bila ucap alhamdulillah, tina Allah, sebut di nama Allah, maka terungkai satu ikatan. satu ikatan. Ada dua lagi ikatan. Kemudian jika dia berwuduk Terlepas satu lagi simpulan Dah terjaga Ingat Allah Satu perkara baru satu simpulan tu buka Maka nak buka lagi satu simpulan lagi Maka dengan dia bangun Pergi berhuduk ha, Bangun pergi berhuduk Tapi bangun masuk tandas saja, Buar air kecil masuk balik tidur Sebab apa tak berhuduk? Bangun dah pergi tandas dah Kena air dah Tapi tak berhuduk pergi buar air kecil Terlepas itu yang malas nak bangun, buat ibadah tengah malam. Sebab apa? Bangun tak luar itu. Maka kata Nabi dia dah udu. Maka terlepas satu simpulan. Dah dua simpulan terungkai. Dua simpulan yang siapa ikat. Ada kita malas buat, ma buat, buat ketaatan. Terungkai baru. Terungkai dua. Kemudian jika dia bersolat. Akan terlepas semua simpulannya. Dah solat. Yang ini sama ada solat malam, solat tahajud, solat sunat Apa-apalah Solat dua rakaat, solat sunat wudhu, solat sunat mutlak, solat tahajud, solat sunat subuh Solat subuh lagi-lagi lah -lagi. Maka bila buat solat sunat, solat disebut Maka kata Nabi terungkailah kesemua simpulan-simpulan yang diikan oleh syaitan Lalu Nabi sebut apa dia faedah Bila kita buat tiga amalan tadi maka orang itu akan kelihatan segar-bugar akan fresh akan segar-bugar segar-bugar untuk melakukan ketaatan kepada Allah segar saja tak yakin maka segar untuk melakukan ibadah rasa ringan tubuh nak buat ibadah nak sembahyang, nak baca quran nak berzikir maka ini jadi ringan seluruh anggota badannya dan baik kelakuannya maka tingkah lakunya akan baik akan ber, akan tingkah lakunya baik tak cepat marah tak emosi hal itu dia akan rasa tenang jiwanya nak jiwanya rohnya menjadi tenang semua orang tu tengok kalau orang tu subuhnya tak jaga sembang subuh kelantangut subuh subuhnya, hidup dia kelantangut dan cepat emosinya marah cepat nak marah dah dah bagi lewat tak pernah subuh subuh terlewat terlewat jam pula Oh mati amun lewat atas jalan tu mati hari orang mati amun semua orang salah dia yang betul kenapa? sebab jiwanya tidak tenang dengan ibadah tadi, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa maka Nabi sebut faedahannya akan segar juga melakukan ketahatan hari itu akan jadi tenang akan seronok akan akan rasa nak buat amal kebaikan nasyitan tayyiba an nahjati nabiyyi wa illa tapi kalau dia tak buat tiga perkara tadi bangun-bangun duduk masuk tandas terus mandi-mandi mandi mandi terus pergi kerja tak semayang tubuh. subuh subuh buat tak semayang kata nabi kalau tidak dia akan kelihatan buruk kelakuan akhlaknya akan nampak tidak cantik tak elok dan malas kata Naja dua Dua benda akan timpah Buruk warna kita Dan malas untuk melakukan Ketak kemasa malas Kenapa? Sebab tidak terbuka Simpulan syaitan tadi yang mengikat kita. Hadis lewat Imam Bukhari Dan Muslim, ini bukan hadis Hadis, hadis Suha'at Imam Bukhari Dan Imam Muslim Yang menghimpunkan dalam hadis-hadis dan kitab mereka Hadis-hadis Suha'at yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan hadirin -tuan, hadirat muslimin ini perbuatan amal ibadah dan juga zikir yang Imam Nawawi sebut kepada kita agar kita jaga akan amalan ini. Bila kita tidur, bangun tidur ucaplah punya Allah. Tak ingat doa-doa panjang kita akan masuk ke doa bangun tidur. Boleh ingat Allah ingat Allah tu dah baik lagi Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah wala'ilallah sebab ni kita kadang bangun-bangun tidur bangkit usia gerak bangkit temenung duduk temenung kan duduk temenung kan nah, ini nak beri sejar lagi Allah sesuah pula jalan duduk temenung saja tentang tuan uji lah kita kan tak ada temenung Elak kurangkan semua waktu pagi Maka ingat Allah Kisir kepada Allah Kemudian kita pergi setandar Kalau kita dah fadah haja Kita mandi sebagainya. walaupun sergah mandi Sergah dah Ambil uduk Ambil uduk Walaupun mandi tu dah sergah Dah boleh sergah Boleh uduk Karena berpegang Nabi tadi Nak buka simpulan tadi Dengan uduk Nabi suruh uduk Kita kata, -kata mandi. Nabi kata uduk Akan hilangkan Ikatan yang kedua Setelah itu, setelah berhuduk, maka dini dirikanlah solat. Ha, kalau terjaga pukul 2 pagi tentuan, pukul 3 pagi, terjaga. Nak bayarkan terjaga. Barangkali Allah nak atlihkan kita bangun malam dan untuk kisah dekat dan hampir dengan Allah SWT. Barangkali ada orang bila letak jadualnya solat, tahajud, dia setengah jam, setengah subuh. Lima setengah. Ataupun lima suku, time dia untuk solat, tahajud. Terjaga pukul berdua pagi. Oh, dua pagi, nampak air lima sukuk aja dah tajid. Belum tentu lagi tuan-tuan lima sukuk saya kita nak bangun nak jaga. Barangkali 22 tadi yang kita jaga pun dua malam, dua pagi tadi itulah waktu mustajab Allah nak kabulkan apa dua hajat, apa dua permintaan kita. Maka nak terjaga tuan-tuan. Pergi ke tandas, pergi ambil air, ha berwuduk, alhamdulillah syukur, dia pergi ni wuduk, semayang doa saat penentu waktu ataupun satu rakaat pun tak boleh solat witir, terus solat witir dua kali, tak masalah. Pokok-pokok satgi tak sempatlah nak sembahyang, takut terlambat dan sebagainya. Maka ini disebutkan kepada kita apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Mau kita akan segar dalam melakukan ketaatan dan rasa jiwa yang tenang. Tenang ni benda yang mahal tuan-tuan, tak boleh beli. Tenang, sebab tenang tu lain dengan sebab menang tu bukan tu tenang. Tapi kita nak penenang yang Allah campakkan dalam hati kita. Maksudnya ini antara sunnah-sunnah Nabi untuk mendapatkan ke sana. Ada orang kata, setelah orang kafir tak buat macam ini pun, tengok spread kerja, ya. Segera boleh bangun awal sebagainya, jangan samakan orang mu'min dengan orang kafir. Yang kita mu'min ini berbeza dengan kafir. Itu zahim, isya. Tapi jiwa kita, roh kita berbeza dengan mereka. Umpama seperti batu permata dengan batu di situ je Batu juga. Kedekat sama batu permata dengan batu di batu permata perlu digilap, perlu dijaga rapi agar ia tidak busuk, tidak rosak dan sebagainya. Ada batu di jalan landaklah. Kerap sekok perjalanan sebagainya. Maka tak sama kan kita mukmin dengan orang orang jahat. Karena kita ada taqwa dan ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkata Imam Nawawi rahimahullah. Kami meriwayatkan daripada Hudzaifah bin Al Yamani Al-Yamani Tushrifa Al-Yamani radhiyallahu anhu Dan duger daripada Abu Dharr radhiyallahu mereka berdua berkata Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak tidur beliau membaca Bismikallahuumma ahya wa amut artinya dengan menyebut namamu ya Tuhanku aku hidup dan aku mati Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin. Ini nak bagi tahu, Nabi nak bagi tahu bar kita, ajarkan kita nak tidur nanti baca dua ni baca doa ni, bismikallahumma ahya wa amut dengan nama Allah. Dengan dengan nama Tuhanku ya Allah, maka aku hidup dan aku mati. Nak ajar pada kita yang bagi hidup, bagi mati ialah ya. Allah. Dan kita nak tidur ni nak ready untuk mati. Kita hari ni duduk tidur, rasa tidur tu macam Macam macam Relax tidur ni ha, Kita pun kata, esok kita jumpa lah InsyaAllah, insyaAllah tu baru nak sebut Ada rata ada esok kita jumpa lagi, esok kita jumpa lagi Macam confirm esok boleh, boleh jumpa Maka dia Nabi ajar doa ni Bismillahirrahmanirrahim Nak ajar tidur ni kita nak mati Bila nak mati, buatlah persiapan untuk mati Apa yang kita buat ha, Kita ni kalau tahu mati Esok nak mati, apa yang kita buat kita akan confirm kita confirm esok ha, keluar keluar penyata kita akan mati datang surat pada kita esok nak mati apa kita akan buat ha, esok nak mati tuan-tuan rasa duk masjid ni tika sampai sampai sampai, sampai ke subuh itu semua wasiat-wasiat kita bagilah beritahu lah kat Nasib ini ni wasiat ni hutang-hutang tu ni sebagainya kenapa kita tahu esok nak mati dan antara yang yang bagusnya bukan bagusnya. Nak katanya para alat para ulama ulama mereka yang nanti kenalkan hukuman ha, hukuman gantung. Ha, hukuman hukuman gantung ini, buntunglah mereka. Mereka tahu ikut mereka nak mati. Harapnya mereka dekat dengan Allah Taala kalau berjelaiah, ha, tengah yang tahu dia ikut nak hukuman gantung, masya-Allah. Bila tahu dah hukuman itu dia nak mati, maka dia akan buat amal ibadah dia akan kembali taubat kepada Allah. Dan Allah terima taubat mereka menjadi ahli syukur. Para ulama, para penjaga-penjaga agama Allah yang jatuhkan hukuman, kami di di surah 529. Akwam muslimin yang belum konsum lagi betul ke semua ni salah 529 dicitirakan la macam yang singkat. Tak dicitirakan satu persatu. Pukul kata semua ni hukum bunuh, tak boleh itu lah mahkamah kena casak satu betul kan ni dia ni ha? dia ni ada senjata terlibat dalam soal pembunuhan sebab itu betul kah? maka dia kena disasak sebab itu maka mereka syahid kalau mereka digantung maka mereka syahid maka ha? maka surga bagi mereka maka tuan-tuan kita ni tuan-tuan mati dia ni Allah Alam tak tahu lagi mati kita ni tapi kita minta Ya Allah bila kita ni usul khatimah bila kita kematian penutup yang yang baik lalu kata Imam Nawak, kata Sahabat Najib kemudian apabila beliau sedar dari tidur pula beliau membaca Alhamdulillahillahi ahyana ba'dama ba amatana wa'ilaihi musyur. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita dan kepadanya lah kita nanti akan dibantikan hadis duwayat Imam Al-Bukhari. Maka okay, ini dua doa yang Nabi sebut kepada kita baca lah. sebelum tidur bismikallahu humma ahya tak panjang. Nabi pun tahu takkan lebatannya Nabi ajar orang panjang. Kau so, buat tak baca orang lah kita. Bismikallahu humma ahya Tak sampai satu minit tuan-tuan. Bismikallahu humma ahya wa amut. Leku empat patah perkataan saja. Bismikallahu dah bangun tidur Alhamdulillah Allah ahyana ba'dana amatana wa'ilahi nusyuk kena puji bagi Allah ya, yang telah yang telah memudukkan kita setelah mati dan kepada Allah jualah kita akan kembali kepada Allah ini doa yang kita kena baca sebelum dan setelah kita bangun tidur dah baca Alhamdulillah isiqomah ya. dah buat lah. amal risah dah buat dalam amal risah dia lagi, dia maafi ajar Alhamdulillah Sambung. Teruskan istiqamah. Sampai kita. Kita mati. Kita mati. Belajar anak-anak kita. Atau tidur. Baca doa ini. Baik semuanya tidur. Baca sesama dengan dia. Dengan terbalik pula. Anak ajar kita pula. pula. Ha, doa tidur. Doa bangun tidur. Biar kita ajar anak, anak kita. Sebab apa? Boleh pahala yang kita ajar tadi kepada anak kita. Sebab tu kata para ulama. Kita ni mak bapa. Kalau boleh kita ajar dulu anak kita. Bismillah atapun fatihah tu dengar sebab boleh pahala apa yang kita ada tadi aimu muntasabih ilmu yang dimanfaatkan antara amalan sedekah jariah kita yang akan berpanjangan sampai akhirat kita dah mati tapi pahala datang berlipat ganda datang kepada kita dengan sebab ilmu tadi kita ber, dimanfaatkan oleh orang yang kita ajar tak jauh tempat anak-anak kita sisi-sisi kita sendiri kita ajar doa Bismillahirrahmanirrahim dia belajar dengan kita Bismillah biar belajar dengan kita dulu jangan belajar dengan ustaz-ustaz belajar dengan kita dulu Bismillah lah kita tak boleh kita Bismillah maka kita ajar anak itu alat itu baca sampai ke mati pahala boleh dapat kepada kita Al-Fatihah, kita sini ajar dulu anak kita baca Al Fatihah, bila kita hantar pergi belajar dengan saudara lain dan sebagainya. Ajar dia baca itu dengan sebab dia boleh baca dan sebab kita kita ajar dia pahala berpanjangan sampai ke akhirat. Mudah-mudahan Islam ini tuan-tuan hadirin tuan hadirat yang. Ya walaupun kita tidur lagi tuan-tuan kita baca sedikit doa ni mudah-mudahan kalau kita tak nak baca kita dah baca dalam hal ini dan azab kita nak baca jadi nak, nak tidur nanti dan nak baca, ton -ton? Tidak, kita bangun nak, nak bangun jadi kita baca akan doa ni saya baca tuan-tuan ikut sekali Rishmikallahumma Ahya Wa Amun itu doa malam tidur doa nak tidur doa nak bangun tidur Alhamdulillah Allahi ahyana Allahi ahyana Ba'dama Amatana da, Wa ilaihin nusyur Ini adalah du'ala jikri yang diadilkan kita bahasa Bila nak tidur dan bangun dari tidur Demikian bila kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Kami meriwayatkan daripada Abu radhiyallahu anhu, dengan ishna' yang sahah bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Apabila seseorang kamu bangun dari tidurnya hendaklah dia membaca alhamdulillahillazi radya alayya ruhi wa fi jasadhi wa azi wa bi zikri yang bermaksud segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku kepada Tuhan, menyiarkan tumbuh badanku dan membolehkan aku berzikir kepadanya. Hadis riwayat Imam Ibn Shu'bah. Maka tentulah hadis Ibnu Shu'bah ini doa lain juga dianjurkan oleh Nabi. Rasulah untuk kita baca. Maka Nabi kata bila kita bangun dari tidur baca doa. Tadi doa, satu lagi doa sudah saya baca dan dia baca ini ada doa lain yang Nabi juga anjurkan kita baca yaitu Allah alhamdulillah syukur kepada Allah yang redai aliy ruhia Allah telah kembalikan roh ke jasadku jadi kita tidur maka roh Allah cabut roh kita kemudian dikeluarkan roh kita daripada jasad kita maka kita syukur kepada Allah kerana kembalikan roh dalam jasad kita Allah tak sekat tak tahan roh kita ni sebabkan kita kembali hidup dan Ya Allah Aku syukur dengan kau menihatkan tu, tu Dengan kita tidur tadi Kita rasa uh, Tenang dalam berehat Rasa cukup berehat Kita rasa tegas, kita rasa sihat Bangun tidur, sihat, tak demam Bangun tidur, tak sakit, boleh bangun, boleh bergerak Maka Allah bagi kesembuhan Bagi kesihatan pada tubuh badan kita tadi. Kita syukur kepada Allah kerana Allah berikan kita ini untuk izinan, untuk niat kepada Allah. Nah, boleh bangun, sebut Alhamdulillah tadi. Itu pun kita sejuk. Sebab kita boleh sebut Alhamdulillah. Kalau Allah nak kahan lidah kita ni, keluh, kejar lidah ni boleh. Tapi Allah biarkan lidah kita ni boleh bertutur, untuk berikan niatkan Allah Subhanahuwataala. Itu doa satu lagi bagian. Kalau nak amalkan, kita amalkan. Tambah, gabung lagi. Ha, tak apa tuan-tuan bangun tidur tu panjang sikit apa nak tidur pendek tak? pendek tu biasalah pendek dia tidur tak larat senang bismillahirrahmanirrahim tak larat macam bismillah allahumma hayy bismillahirrahmanirrahim bismillah tidur maka bila bangun maka tambah pula lagi tadi dah baca lah tadi doa tambah lagi akan doa ini maka azam dia semakin semakin tenang jiwa kita semakin dekat kita dengan Allah subhanahu apa yang Nabi ajarkan baca sama-sama alhamdulillah alladhi radda <Sessama> alayya ruhin wa afani fi jasadin wa adina li wa adina wa adina li bi dhikri ini panjang sekali kan tuan-tuan. Tak besar tak apalah kita biasa, biasa kan Ambil buku, apa boleh ambil kertas, ambil pen, ambil buku tulis. Mulut dikati kita bangun pagi sampai buku apa doa tadi tu, kan? kita baca. Tak salah. Apa nak malu? Kita nak baca doa untuk diri siapa? Diri kita bukan orang lain. Nak malu buat apa? Kita baca doa tersebut minta kepada Allah ta'ala Dan kita Nabi Imam Nawawi rahimahullahu taala kami mawa hadis dari ketika Syekh bernama Zaid bin Aris radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tiada seorang Hamzah pun telah dikembalikan Tuhan rohnya Yang dibangun dari tidur lalu membaca doa ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu almulku lahu alhamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir illa ghafara Allah ta'ala lahu dunubahu walau kanat mithla al-jabal Yaani maka siapa yang membatalkan cerita Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, cerita sepuluh baginya, dia memiliki semua kerajaan, baginya segala puji dan dia berkuasa atas segala sesuatu, melainkan Allah mengampunkan segala dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Ha, ini tuan-tuan gua Allah lagi nanti antum kita baca setelah kita bangun dari tidur belum, ada 2 minit lagi Maka Nabi sebut, kita berkata La ilaha illallahu wahadahu la syarikalah Ini luar yang terhadap Aisyah Dengar daripada Nabi, Nabi sebut kepada kita Maka yang menghutakan La ilaha illallahu wahadahu la syarikalah Lahul mulfa lahul hamd Wahuwa ala tunisa'in qadir Setelah bangun tidur Kata Nabi, syabda Nabi Rabbana Allah, lalu maka akan diampunkan segala dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Sesekali tak sebut berapa kali, kali ke kali ke-3 tak kisah. Yang penting kita sebut zikir tadi dan kita faham makna tadi la ilaha illallah. Tiada ada ilah, tiada ada Tuhan, tidak ada sumber hukum, tidak ada apa entiti, tiada ada kerajaan, tidak ada pemilik yang berkuasa melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang ma'isa lahulimut bagi Allah kerajaan Allah pentadbir akan alami dunia akhirat alam yata, alam ghaif, Allah tidak mh kosong. di mana? Allah mahu mengetahui hakikatnya di mana terletaknya sebab apa berlaku, Allah mahu mengetahui bagi dia untuk ikhtiar cari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lahu bagi Allah puji-pujian yang berhak dipuji ialah Allah. Manusia kita puji belum tentu. Zahir mungkin baik, hatinya Allah Allah yang Allah mengetahui. Orang kita puji kadang-kadang faedah. Maka kita puji Allah ta'ala walaupun syirik. Jika kita basahkan pujian kepada Allah, Allah sangat suka akan kita puji kepada Allah kuasa alat di sebegini Allah dialah yang maha berkuasa atas setiap sesuatu Allah yang menggerakkan tubuh badan kita Allah yang membangkitkan kita dari tidur Allah mengembalikan roh kepada kita Allah bagi kita sihat bangun pagi tak demam sihatlah semua adalah kuasa Allah subhanahu wa taala kita ni ha, berada di atas kehendak Allah dan juga ada kehendak kita, ada iradah kita yang akan di soal siasat oleh Allah. Kita nak baik, Allah Allah bagi izinan kita buat baik. Kita buat jahat, Allah bagi izinan kita buat jahat, Allah akan persoalkan dasar Kita akan bertanggungjawab terhadap dosa-dosa tersebut, terhadap maksiat yang kita lakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan berhenti dahulu bagi ruang kepada azan untuk besok lagi kita akan buat kesimpulan. Thank you. para hadirin hadirat muslimin muslimat maka tadi ucapan zikir setelah kita bangun tidur tambah lagi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir seperti macam sama kita baca kan zikir tadi dan kita tu azam untuk amalkan doa ini setelah kita bangun tidur la ilaha illallah wahdahu la sharika Lahul Munas, walahul Ham, wahyu Allah kuni lsiin kadir. Nih baca setelah kita bangun tidur, kita tenung biasa tenung saja saja entah baca. Tidak, kalau ada mama, dia bagi kita tenung mikir apa apa itu. Baca. baca dulu. Mulakan hari kita dengan zikrullah. Dan kata lagi Imam Nawawi, rahimahullah dan meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda setiap orang yang bangun dari tidurnya lalu membaca alhamdulillah alladhi khalaqa an-nawma wal yafidhu alhamdulillah alladhi ba'atha saliman sawiyyan asyhadu an laa ilaaha illallah yuhi mimaut wa huwa ala kulli shay'in qadir ta'ala sadaqa 'abdi maksudnya bang siapa yang bangun tidur dan membaca segala puji bagi Allah yang menjadikan tidur menjadikan tidur dan sedar Allah menciptakan tidur Allah menciptakan tidur Allah memberikan kita tidur Allah memberikan kita sedar program yang orang bila tidur tak boleh tidur tak boleh tidur semalaman Hakikatnya Allah tak izin kita tidur. Bahagian. Mungkin sebab tampak. Kami kopi dan sebagainya. Itu hakikat pun. Maka hakikat yang izin kita tidur. Izin kita tidur. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengizinkan kita jaga. Sedar. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alladhi ba'asan syalima. Seratudi bagi Allah. Yang selah membantikkan aku. Yang selamat. Dan sejahtera. Syaliman syawiyyah. Yang selamat. Yang baik. ya yang baik dan tốt. Kemudian ucapkan aku bersaksi bahwa Allah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Lalu kata Nabi, dia kita ucapkan tersebut Allah akan berkata, memang benar benarlah kata-kata hamba-Ku ini. Allah perkenankan ucapan tadi, doa kita tadi, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang yang memberikan kita ini yang menjadikan tidur dan juga bangkit jaga dan Allah juga yang telah mengembalikan kita ini kepada keadaan yang sihat sejahtera sekali ya yang, yang yang selamat. Hmm. Tak ada kena apa. Tak ada mudarat apa. Kalau tidur tadi kalau nak takdirkan datang binatang masuk lima kita. Boleh tak tulis? semut Lipas masuk rumah kita. Nak takjid dan boleh. Boleh. Nak berlaku. Tapi Allah jaga kita. Allah perintahkan malaikat. Apakah? Malaikat yang jaga kita untuk jaga kita. Jadi kita ingat Allah. Allah akan ingat kita. Allah akan jaga kita. Datang. Datang-datang. Ada datang, datang, datang, serangga yang eh, Yang berbahaya. Datanglah. Lipan ke ular masuk rumah kita. Nak kita berlaku. Boleh. Tak ada zaman. Tak Dua tanah mana al dia mulakan. Sebenarnya benda nak ada. Ada. Maka kalau benda itu nak ada, ada. Tapi Allah ini maha penyayang, maha rahmat. Allah sayang kita. Kecangnya Allah semua kita. Maka kalau kita jaga, Tapi kita sedar itu, maka syukur Dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua adalah penjagaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah semua yang juga dianjurkan kita sebahagian halih riwayat ibn Ishim ada lagi dua lagi nama yang kedua lagi Amanda yang mana insya-Allah kita katak sambung kemudian aku mesti banyak sangat kalau dengar tak buat langsung semua banyak sangat kan kita dengar sikit-sikit kita amalkan sikit dengar banyak sangat kata ustaz lagu ni bila nak bangun bila nak boleh bangun ni tanda dah panjang tak boleh buat semua dengan dia semua buat dalam satu Doa ni banyak Nabi pelbagai jenis untuk apa? Agar kita tak jemu, tak bosan dalam mak ibadah. Dia suka doa ni dia banyak amalkan, doa, dia minat doa ni dia baca, doa, dia minat semua doa yang Nabi ajar, pasal tu aku tak ada masalah. Maka ini Nabi nak ajar kita, ajar terbanyak saya tetap pun Nabi nak pilihkan supaya kita ni tak boring, tak jemu ini baca doa ini esok bangun dulu baca doa ini pula maka mudah-mudahan kita beramal dengan semua doa-doa yang Nabi Anjurkan kepada kalau kita berkata kalau Ustaz tak tempat ini panjangkan maka ambilkan kita boleh amalkan yang boleh kita rasa istiqamah kita beramal dengan doa tersebut jadi yang terakhir ini kita baca sama doa ini dan saya dan lelah kita amalkan doa ini setelah kita beramal dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah وليقضى الحمد, الحمد لله الذي بعثني سارما سويا أشهد أن الله يحيي الموت وهو على كل شيء خبير kita apa yang tertidur dalam demo tadi bolehlah amalkan doa ni tertidur dia. Kan? Ha dah baca dah doa bangun tidur alhamdulillah mudah-mudahan boleh rahmat dengan doa ni. Dan tak belum tidur lagi kita baca nanti insyaallah Ramun, saya tidur, bila -bila, dan, kita bangun kita tidur mudah-mudahan jiwa kita ini tenang dengan sunnah Nabi dengan doa yang Nabi ajurkan kepada kita dan kita akan akan jadi ringan anggota kita untuk melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerja kita pada tempat kerja kerja dunia pun menjadi lebih baik lebih kemas lebih tersusun dengan kita menjaga akan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memaafkan dan memberi hidayah. Kita bersama-sama seperti ini insyaallah kita sambung lagi ada lagi dua amalan untuk kita bacakan setelah kita bangun dari tidur amalan yang diajarkan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam اللهم وفق لنا جنونا اللهم وفق لنا شؤوننا وأولادنا ولمن شئ فينا في الدين ولمن أحدنا فيك ولمن أحكى المؤمنين والمؤناد والمشمين والمشمة ألا حياة الهمات برحمتك يا أرحمة راحيم اللهم إلا نشألك إيمان دائما ونشألك قلما خاشعا ونشألك علما نادعا ونشألك يقينا ونسألك عملاً صارحاً ونسألك ديناً قدماً ونسألك خيراً كثيراً اللهم إن نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العاطية ونسألك الشكر على العاطية ونسألك الجميع على رب لا يهب لنا من أزواجنا وزنياتنا في السعود وجعلنا للمستقين إماما رب لا آجنا في النيا حشنة وفي الآخرة حشنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصل الله على شيءنا الذي وعلى آله وصال معه سبحان ربك رب معزة عم آل سفار وسلاما مع المشري. والحمد لله رب العالمين قبل الله أبوه نفسك اكتفار بسم الله